Gauko kanpoko mintzaldien zailuan, Euskararen urtaruan joan den igandian Lakhzabalen egina izan den azken eguneko debatea izanen dugu entzungai. Joan den igandian, Lakhzabaleko erriko etxeko gelan, bildu dirabai autetxi eta erritarrak, Euskararen eguera barnatzeko, Baixena Faruan eta Eskoararen erabilpena sustatzeko zer egin ere goguetatzeko. Lehen parte batean, Erramon Baixokek du Euskararen Egoera aurkeztu Berizikiako Baixena Fargoan bigarren ekorik, Iñaki Martínez de Luna, Eskoalerriko Unibersteateko Soziologia erakaslea dena, presentatu dauku hegoaldeko Instituziuek eraman duten izkuntza politika korain artio ze fruitu ekarriuen, zer itzalere ukanduen. Ondotik main ingurua izan da tokiko haute lehenik Francho Maitea, Daniel Oltsomendi eta Xantal Ergi, Azken bi horiek Euskara Gidaritza batzordekoak, aurkeztu daukute zer lan konkretuki egiten den gaur egun Baixena Faroan eskuararen erabilpena sustatzeko. Bere ala etorri da ere debatea publikoan ziren bai beste autetsi eta erritarrekin proposatzen dauzetze gu, Entzuleak, Entzutea, mahaini guru hori. Goazen, Larzabalerat. Pantsikamaitiak egin lehen aurkezpenaren ondotik char hitza egiten zuen Jules Larramendik, Larsa Leko Merak. Egunon guziri eta ongi etori Larsa Balerat, amikuse gara Oztibarre Joldi Eskoaldeari tokatzen zaio Euskararen egunaren antolatzea, Baixena Farroko Euskararen urtaroaren karietarat, eta hemen gira bereziki autetsi handanabatekin, herretako ordezkari, herriarteko ordezkariak ere bai, sindikat batzuenak ere bai. Elgarrekin aipatzeko Euskararen eguera eta ikusteko berriz sinesten hasteko arrazoinak Direla, hemen uh, gira Jojo Bidartekin, irulegi koiratia baxina foran izanez, ez, bezala. Biek animatuko dugu goizaldi hau, egunon Jojo. Egunon tzuri, eta entzule guzeri. Eta hoiden uh, bezala, biatuko dugu sail hau, hitza emanez, hemen go, hauza pesari, Jules Larramendik, Jules Larramendik eginen dauku ongi etorria. Beraz, zuri hitza? Ongi etorri den latza balerat? eta uste dut eta haurten jiru erren uh, dela. Hiru herri erkarguek uh, egiten duten sasunia uste dut eta urritan, beti? Uste dut ziet urritan. Eta badu eskuarrak uh, holako egunaldiaten uh, beharra eta behar du eta eskuarare sustengatu eta sustut eta hibili. Artako Ongi etorri denari eta pasatzen dut eta herri elkargoko uruzagia di, bainatka esken hori eta hitz ordua. Hala hitza emana, bainatka esken hori mil esker etorri dik, zuri hitza, eh, Oztibarre ioldi herri elkargoaren izenean. Bai, mil eta eta jule grande bezala, hauten eh? ioldi Oztibarrean eskualdia eta dugu xantza zuen errezibitzeko, Eta plazera handikin, eh, kostean dut jendia jindela eta gotik jendia horbiltu da. Eh, eran ezake, eh, bon, eh, intzuten dugu, eskonta esker zerbilak eh, atuko dien eh, herriak, herri elkargoak, eh, departamendiak, eh, regioniak dena kamiatuko dira. Ez dakionola, hono, xuxen, manan eh, gauza bat da seurra, Uh, zer bain nahi balimodugu atxiki, zer bain nahi balimodugu egin, onore eta gerore berkotugu guan geinian bakarrik kundatu. Eta nahiz, uh, bon, gure bakotxa gue tokietan, eh? uh, berkotugu uh, biztanda uh, atxiki menuduri hori uh, razi, hela razi, uh, gue haute, haute txier, eta uh, biztanda eskora beste aniz ausazela gu ezpa dugu uh, indagori segitzen, atxitzen, segitzen, uh, ez da geinetik gen. Eta anitza bezala guri da segitzea indagori, eta bon, gu zehorik uh, enxatu beti gure heinean uh, atxitzea. Eskora hori inala gerota gehiago uh, jendek mintzadezaten, eta sustu gaztek, eh, guk uh, xantzaunkan du gure burgasuak burrasuekin ikasik, eh, eskora ola ikasia du, banan oaiko gaztek zute dixantza hori. Eta puxikat, ahazten du guke guan aurrer eskora zartzia, bon, hola, holako gauzatzu, berkodu gu egainan bakarrik undatu. Herri eh, eh, elkargoan, izkuntza, aipatzen loteda, grinea bat loteda, hor ziresten haute txien zat, konsientzia hori baote da, ala gaurtik... Goiti, zukarraiten duzun bezala, guregain hartu beharko dugu eta bultzada berri bat eman? Bai, ez dut uh, gezurik errain, ez dut uste uh, gukono argunt, uh, nix eurik, argunt uh, nire goguan harti autan uh, lan hori. Eh? Uh, menturaz, hortako, uh, eh? deia baitak edesko harrat, uh, enizalakoan menturaz sobera bon, enplikatia edo sobera ahanguratia, enan uh, bon, ikusten du gero tagioa. Uh, gaztek uh, gero tagutioa maiten dutela. Hori e, bon, guetak berda hasi eta guak berkodu egitxemplia eman. Miri esker bainat, uh, okaren dugu oraindik zure lekukotasuna, baina gure main inguru haus jo segituko dugu, sulasaldia eta zuritza. Segituko eh, dugu beraz uh, jende berezitu batzuekin, eskoraren egoera, eskoraren geroa gure eskuetan dela Azpimagatu daukuzu beraz bainat kasioen, no? eta hori ikusiko dugu, funtsean. Barnatuko zeren egia da eskuntzaren aldetik inkestak badu honbait uh, urte egiten direla Ipar ere, laragoita hamar kadetik asita o hartzen gira eskoalaren egoera errandozun bezala behiti duala, erabilpena, ezagutza maila, gutiago e, euskaradun badira hemen Ipar Eskoalerian. Baina, hala ere lan batzu egiten dira lan horiek beren ondorio partia badute eta erramun basokek janen daukun bezala, eh, sinesteko, e, arazoinak ere badira. Eta sinesten hasteko bederen arazoinak zoin ote erramun basok beraz hizkuntzalariak barnatuko daugu gai hori surritza. Beraz, atalburua da euskararen egoera eta berriz sinesten hasteko arazoinak. Hasteko edo erraitzeko. Lehen kapituluan hemen Baxeenafarroa Euskaldun. Bost inkesta sosoen kitiko egin dira, mila behatziohun eta lafareta hameka eta 1 .000 haeka artean. Hamas urtez goragoko herritarren hizkuntza gaitasura neurtzeko inkeokk hiru eskualdetan egin dira. hamar mila herritar, lapurdi barnean ehunta zazpi mila be eu mila, Basena -ba -ba farroa eta suberoan, elgarrekin, oita hamairu mila. Hona Basena farroa eta suberoko hamar, ogoi urteko emaitzak, bost inkestetan zehar. Euskara dakitenak, makila urdinak. Geinbehera, oita lau mila, ogoi mila, emeetzi mila, emezorze mila, amazazpi mila, mila. Erdi euskaldunak, makila gorriak, petikora irumila, 4000la, 5000la, 6000la. Ene bidun hartzailak dira, euskara ulertzen dute, baina ez dira gai mintzatzeko. Euskaldunak makila horia, erdaldunak makila horiak beti hein berea, heren bat erdaldun eta bi heren nolazbait euskaldun. Bigarren puntua, euskaldunak adinaren arabera. Inkesta bakoitz Jendetza, bost anlint, a, adin taldetan banatua da. Hoi bost urte eta gehiagokoak, pegoi eta hamar urtein ingurukoak, berrogoi urte ingurukoak, hoi eta hamar urte ingurukoak, eta gazteenak hamase hoitala urtekoak. Taula huntan, Euskaran ezagutza agertzen da, iztun zaharrenetarik gazteenetara eta ehunekotan bi mila hamekako inkesta da. Batxe nafarro kurba gorria gainbehera doa burutik buru. Eguneko hiutainta hamaretik, eguneko hoi hamabi arte. Hatik, bi adin talde gazteenetan Euskara heinberean gelditu da. Petik abiatzeko menturarekin agian. Halere, batxe nafarro suberoko kurba, beste kurba guzen gainetik dabil burutik buruk, noiz arte. Ikus lapurdi barneko kurba berdea. Euskararen ezagusa maldan behera doa, zaharrenetarik, berroi urtekoen taraino. Gero maldan gora abiatua da, bi adintalde gazteenetan. Gauza berdintxua agertzen da, iparralde osoan eta bea. beha beha. Hirugarren hundua, uh, Euskaldunen teilatua sorturtearen araberan. Bost inkestetako, hoita bost adintaldeak zerrendatuz ordenak kronologikoan, Euskararen bilakaera gora gotik ikusten da. Lehen inkestako lekuko zaharrena mila behatzionta sortua zen, eh? eta bost garren inkestako lekuko gaztena mila behatzionta lautoen eta jamar eh, hostean. Hogoi urte hauetako inkestekin, Euskararen, larra bost urteko historia dezakegu. Hemen ere, Nafarroa, Suberoko, Eskaldun goaren kurba gorria, Gain bera doa, burutek buru, haatik, lau adin tallek asteenetan, Euskara hainberean egonda. Halere, hiutan hori urtez, Euskarak berreita hamar pundu galdu ditu. Maldan gora maldan gora noiz. Laugarren pundua, Euskaldunak gisaldietan zehar. Hemen gizaldien jarraipena agertzen da, oitabast urteko belan hartuz. Ikus, basena farroa busu beroko kurba gorria. Milabehatzon eta hoita lauen sortuak direnak Euskaldun dira eguneko larro goi. Guraso bilakatu dilenari, Milabehatzon eta Berroita Bederatzean, beren baby boom famatuari Euskara transmit, transmititu diete, eguneko hiutan hogoi heinean, hogoi pundu galduz. Belan aldi joanen haurretan eguneko hamairu euskaldun dira, mira behatzean eta jutean inguruan, hoita zazpi galduz. Hemen dago iparraldeko eskaldun goaren beltza. Aldiz, belan aldi erdaldundu joanen haurrek, eguneko berroita jamalauk euskara ikasten dute ikastoletan edo ikasgela elebitunetan eaz malan gora abiatio gera. Txuberon eskola e, e, e, e, e, Euskara ikasten dutenak Txuberon euneko berroita zazpi, basena farren euneko berroita hamasei, amikuzen euneko berroita bost, ioldi oztibarren euneko hoi oh, hoi eta eta garazi baigorren, xapelduan euneko hiutoen eta hamairu. Horrengo ikastle guztiak eskoldu zen madira Euskara bide honean da. Bos garren pontua, Hizkuntza gaitasuna lehen hizkuntzaren arabera. Hemen ere adin taldea konparatzen ditugu. Makila urdina lehen hizkuntza euskara bakarrik dutenena. Makila gorria orain esskaldun direnak. Aldin talde gehienetan bi makirak hein berean dira. Euskaldun dira, euskara bakarrik haur denboran erabili dutenak, salbu hamasai goitala urtekoetan. Horiak euskara eskolan ikasi dute familia baino gehiago. Zutabe horia euskara frantsesarekin aur denboran erabili dutenena. Zutabe berdea erdi euskaldunena. Agirre da hein bersuan direla, Zarbu biadin talde gazteenetan. Gerota gehiago dira etxean elebidun eta gero erdi euskaldun gelditzen direnak. Familiako transmisioa, eskolakoa baino eragin korreko dela iduriz. 6. puntua Eh, lehen, hauren lehen hizkuntza gurasuen hizkuntzen arabera. Gurasuek nola euskara tarzimitzetzen diete beren haurrei, lehen eta orain. Bi gurasuak euskaldun direlarik. Lehen, euneko larragoi hauren lehen hizkuntza euskara zen gehienetan euskara bakarrik. Eta frantsesa bakarrik euneko hogoien zat, hogoipunduren galtzea euskararentzat Horai, guraso gazteetan, eguneko larro goita hamalau hauren lehen hizkuntza Euskara da, goita hama bostentzat eta frantsesa bakarrik eguneko seiren bakarrik. Gurraso bat euskaldun bestea erdaldun. Lehen, eguneko hama bost hauren lehen hizkuntza euskara zen frantsesarekin. eta frantsesa bakarrik eguneko larro goita bostentzat. Horain, gurraso gazteentzat eguneko hiuten eta bost hauren lehen izkuntza Euskara da frantzesarekin, eta frantsesa bakarrik eguneko hoita ama bostentzat. Familia, transmisioa, hobetzen ari dela, hala gauza itxaron pentsua. Euskaldunen mitza moldeak. <coughs> Hemen, Euskaldunen mitza moldea aztertu dugu hiru molde bereiziz. Euskaraz, frantzesa baino gehiago, edo berdina. Euskaraz, frantzesez baino gutiago, eta beti Frantsesez. Grafikoan sei zutabe doble, sei hareman eremu astertuz. Familian, gurasoak aurrekin, aurrak gurasoekin, gizarte hurbilean, lagunen eta lankideen artean, gizarte zabalean, saltokietan eta herriko etxeetan. Mintza molde bakoitzari neurri bat emanez, Euskararen heina agertzen da taulako azken zutabean eta grafikoan. Urdinez iparraldeko erabilera gorriz basenaro suuberokoa. Ohargarri da, baseenafarroa eta suan dela euskara gehiago erabiltzen. Lagun artean dela gehienik zerbitzu publikoetan gutienik. Hala ere, Harremanen erdiak euskaraz egiten dira herriko etxeetan eta herena saltokietan. Familiako erabilera ez da biziki handia denboraren erdia doi dueia euskaraz egiten da, gurraso eta hauren artean. Zortzigarren pondua, Euskara etxean lagun artean ta ere publikoan. Hemen, komunikazio guztien sintesia eginda. Adin taldeka banatuz. Zer bilakatzen dira gure hiru mitzamoldeak. Euskaldun zaharrenetarik gazten taraino. Euskara frantzesari nagusi edo berdin urdinez, geinbeera doa. Euskara frantsesa baino gutiago gorriz, gero eta inportantaagoa da. Euskaran eraina neuurtzen delarik berdez. Adin talde bakoitz gero eta euskara gutigo erabiltzen da eta beraz gero eta frantses gehiago. Salbu hamasai hogeitala urtekoetan. Euskara noizean behin erabiltzen dute baian. Hoita hamar urtekoik konparatuz. Frantsesa bakarrik horiz haeka puntuz gutiago. Eta oro har Euskara, bi puntuz gehiago. Beharatziaren pundua, Euskararen alde alakontra. kontra. <coughs> Euskaldunala ez, herritar guztieri beren pentsamolda galde egin zeien. Adibide batzu, nahi tezkoa da jaur Euskara ikas jaten? Bai, ados, eguneko hiotentazaz pi. Administrazioan sartzeko behar litzateke Euskara jakin? Bai, ados, eguneko hogoi. Irrati telebistek probaka gehiago behar euskaraz, ados euneko berru gita Iritzi hok hori narriz hiru jarrera definitu dira euskararen atxikimenduari buruz, aitzinamenduari buruz. Alde direnak, kontra direnak, ez alde, ez kontra. Ire par aldean orokorki aldekoak eta asolagabeak berdintzu dira euneko berru Eta aurkakoak askoz gutiago euneko hoita batz. Ageri da, iritzi publikoaren gehiengo bat, pres dela, Euskararen aldeko eizkuntza politika hausarta onartzeko. Basenafarroa eta suberonda Euskararen aldeko kartsutasun handiena, eguneko berrogoita amalau, haga harri garrida jalere gabe neurri haundia, Euskalde eta talde guzietan. motivazio kampainak beharrazkoak dira. Hamar puntua Euskalduntza daukazu zure burua. Herritargusi ei, esku, esku aldunala ez galdegintzaie, euskalduntza daukazu zure burua. Erantzunak ziren, bai, anitz. Edo, bai, doi bat. Edo, bat ere ez. Ipar Euskal orokorki jendeen erdiek beren burua euskalduntza daukate. Euskaldunak gehi erdi euskaldunak baino askoz gehiagok. Erdaldunetan ere 1918 beren burua euskalduntza daukate. Bainan, Euskaldunek dute, Euskal, Euskal Nortasunari buruzko atxikimendu handiena, e, euneko larrogoita ama iru. Ondorioz, herriaren gogoa, Euskal, Euskal araberakoa da, beha ben, euneko berroita bat, Lapur dibarnean, euneko hemeretzi, basena forona suberon, euneko Hemen bada zirkulo baikur bat, hizkuntza gaitasunak herri kontzientzia indartzen du, eta herri kontzientzia da, Euskara ikasteko eta erabiltzeko, moti, motivazio indartzuena. Hanbeka garren pondua, Euskara galtzeko arriskuan ote da. Herri targuziei galdingin zaie, Euskara galtzeko arriskoan ote da, emaitzak taulan orokorki eta adinaren arabera. Oroar, Euskararen aldeko itxaropera da nagusi, Euskaldunala ez bertako arakanpoko bu herir gazteenen artean. Euskara galtzeko beldurrra urdinez. Ahun dituz du adin talde zaharrenetarik gazten eta naino. ehuneko joita bost, hoitaan beetszi, berroita bi, beroita haba bost, jo sei. Eeta araberan itxaropenaren neurria horiz tipituuz dua ehuneko joutaintan lau, beroita hama bi, beroita zortzi, E, e, hoita hama zazpi, hoita bost. Zaharrak baikor eta gazteak beldur. Hau ez da, normala. Badugu op optimismo kanpaina baten beharra, hargaiten bere ala, Euskararen prospektibia eginez. Hamabigaren puntua. Euskararen prospektiba hiru, hamabost, urtekoekin. Prospektiba hau eginda, e, iparalde osoaren zat hemengo emaitzakk espainiituen. Nola egin dugun euskal irakas, ikaslegoaren prospektiba? Honritzat hartu dugu lurralde kontatuaarren seiaren ardatzean finkatua den helburua. Euskararen transmisioari indar berri bat eman, helburutzat hartuz, eskolako jaurretan lauetarrik hiru sale, sale e, elebinunetrattzea orain beroita lau direlarik. Eta hauetarik, euneko hiutain hamabost, hirugarrenera arte, jarraikaraz, orain beroita hamasei direlarik. Helburua ardietxiko delarik, urratxez urrats, haur eta gaztetsuen erdia, baino gehiago, euneko beroita hamasei, Europako estandarraren B-B heinerat helduko da, hots eskaldun izanen da. Demagun, bimila hoita segin guru eta ondoko urteetan, alabainan, Hiru laurdenen, hiru laurdena, euneko berroita amasei da. Ikasle goaren kurba gorria maldan goradoa doa, ziztu bizian. Berroita bi, berroita mesarzi, utenta iru, utenta da. Baina demora berean eskoldungo osoaren kurba horia herrestan dabil eta ez daeltzen euneko hoita amarrera. Azken puntua euskararen prospektiba, hiru latointa emiretzi urtekoekin, gizarte osoarekin. Ikusi dugu eskoldu kurba emeki aitzinatzen dela orain eguneko hoitabi gara. Gero oh, ondoko uh, denboretan eguneko hoitabat, hoitairu, hoitasei, eta bi mila hamar inguruan eguneko hoitasei oraino kok dio ehuneko hogeita hamarrera heltzen ez den hizkuntza desagertzeko arriskoan dela. Ikus orain adin talde euskaltasuna nola den, nola zen lehen, orain nola den eta gerora nola izanen den. Orain arte adin taldea zaharrago eta euskaldunago zen Mil beatsont gageita hamekan eta berdin bi mila hamekana. Hemendiko itti Adin taldea gazteago eta euskaldunago izanen da. Adinekoak dezagertzen dira biologiaren eraginez, eta gazteek euskaldun zen, eskola eta familiaren eraginez, hau da ere e, itxaropen pundu handi bat. Beraz, itxaropena atxik duzegun, ez dugu irabazia, baina irabazten ari gara. Milieuskera jamun, Eramona, beti itxaropen zu. Bai, bai, bai, itxaropen eta hor, baikortasun hori biziki agertzen da ere azken ta taoletan. Ja emendik ama bosturtean burian, ara, zuta begorri hori haingora joan den, eta e, behar direne hori agertzen diren hortaratzeko Beste naz, hori da, eh? eta unesco finkatzen duen hei noktarat bagira heltzen eskuaraz bizitzeko baldintzak biziki zailak izanen dira. Oda, nortarako, segur uh, autetxiek eta egiturek eta administrazioek hartzen dituzten erabakiak funtsezkoak dira. Bai, jende norberarena, biztandena, erabilpenari buruz, baina instituzioek ere eta uh, autetxiek zer egiten duten. Oda, orai, hitza emanen dugu Iñaki Martínez de Lunari, prezeski ikusteko, uh, ebe mugaz bestaldian, ego administrazioak, instituzioek zer erabaki hartu duten, Hizkuntza e, politikak zer ekarri duen, eta zoin izan diren itzalak ere. Prezeski ez e, itzalberak izaiteko, hemen ipar eskualerian, erabakiak hartzen dugun momentuan. Odeon, itzazuri, Inaki, odeon, eskualeriko unibersteteko sozio izkuntza erakasle dena, eta bea dezagun, instituzioak zer egiten alduten. E, egunon, e, mila esker bidapena gatik, oso gustora etorri naiz zuen gana, Eta labur-laburra salduko ditut, e, hainbat ikuspuntu. Hasiko gara, em, goitika ipatzen, hizkuntza baten egoerak e, zer dauka bere azpian. Eta hizkuntza baten egoerak dauzkana da hainbat arrozoi soziopolitikoak, sozioekonomikoak, kulturalak, hau da... E, oso osagai oso konplexua da, eta horregatik hizkuntzaren egoera aldatzeak eskatzen ditu hainbat aldaketa gizartearen beste ataletan ere. E, hemen eredu teoriko honetan erdian kokatzen da hizkuntzaren erabilera azken finean bizirik dira on hizkuntza bat erabili egiten da. Bestela ez dago bizirik hizkuntza. Eta horba daude e, iru atal edo maila nagusi Norbanako pertsonaren maila eta horretarako behar da gaitasun erlatibo nahikoa. Gaitasun erlatiboak esan nahi du ez dela nahikoa Euskaraz jakiterekin. Behar da gutxienez frantxesez edo beste erderaren e, bat e, bezain ondo ezagutzea. Bestela eh, norberaren joera izango da beti eh, erresen eh, mintzatzen den horretara joitzea. Badago, motivazioa ere, jakindala ez, motivaziorik badugu erabiltzeko, maila mikrosozialean horkokatzen dira eguneroko harremanak, familia izan, eskola izan, eh, lantegia izan, gara. Eh, aizia giroa izan, eta hor nolako solaskide ditugu gure inguruen. E, Asteko ezagutu behar dugu solaskidea dugun hori Euskalduna den ala ez. Herri txipietan hori ezaguna da, baina hirietan edo ja herri hartainetan ez dakigu. Aurrean dugun pertsona horrek euskeraz dakian ala ez. Ezinbestekoa da, baina behar da ere Euskaldunen arteko arriman harreman trinkoa. Arremanetan izatea Euskaldunak haien artean. Hau da, eh, lagun kuadrilan Euskerazdakien bakarraba naiz edo familian Euskerazdakien bakarraba naiz edo lantokian ezerra, esesta. Hordun, gero berda ere autua egiteko ahalmena e, eta ukera. Hau da, hizkuntza eh, bat debekatua dagoenean, ezin daerabili, nahiz eta jakin, edo eh, litekena ere izkuntza batek prestizio gutxi izan. Orduan duan, e, sozialki ez dago ondo ikusia hori erabiltzea eta e, almen hori, aukera hori ere agerikoa izan behar da. ezta. Eta maila makrosozialean, e, hor e, ba daude gizartearen kudeak eta edo planteamentu e, maila hori korrekoa kontu. Bata e, gizartearen babes maila eta hautematea. E, Hau da gizarteak ze pertsperktiba dauka euskararen inguruan. Ondo ikusia, gaizki ikusia, erremonek aipatutako datu batzuk horren inguruan oso adierazgarria ziren badago ere estatus juridikoa. Frantsiaeko konstituzioak ze leku aitortzen dio euskarari edo lekuan lekuko araudia edo ezta eta badago ere horren arabera askotan estatus juridikoaren arabera badago ere hizkuntza politika bat. Eh, abian jarri Jerry daitekena. Hoeiek guztiak hiruak, hiru maila hoeiek elkarri eragiten diote. Ez daude isolatuta. Eta gizarteak oroar pentsatzen duena gugan eragiten du eta gutako askok pentsatuko dugu oro har gizartean dagoen planteamentu hoien arabera edo gure motivazioa handiagoa edo txipiagoa izango da gizartean ikusten dugunaren arabera, ezta. Komplexua. Azpimarratu nahi dudana dana da kompleksotasuna. Horregatik Robert cooper hiru iru eh, arlo beristen ditu izkuntza plangintzan. Plangintza funtzionala, erabilera. E, funtzionetarako, hau da, eskolan, ze izkuntza erabiliko dira, bat, bi, bat izatekotan, zein. Hizkuntza e, jabekuntzaren plangintza, eta hori da, izkuntza sistemaren bitartez, garatu izan dena leku askotan iparraldean ere bai eta horren emaitza eh, erramonek azaldutako eh, zea datuetan, ezta. Da. Eh gaitasuna familia transmisiotik ere eh, gauzatzen da baina ez bakarrik eta gero korpusa horretarako badaude euskaltzaindia eh, mundu akademikoko kontua gramatika delakoa, ezta. E, honetan ere konplexotasuna, hiru maila behar dira hizkuntza e, e, goza konplexua da. Hiru horlu horiek, eh, aintzatartzen dira egoaldeko hizkuntza politikan, ja bagoa hurbiltzen egoaldeko planteamendutera, eta. Hirudi hau aurrekoarekin oso antzekoa da, baina esanahiak eraba diferenteak. Egoera aldatzeko ipini dugu hemen erdigunean. Egoera aldatzeko zer? Eta egora aldatzeko behar dira hor ezkerrean, goikaldean, izkuntza politika, eta maila hortan maila politikoan, hau da zuen mailan ideiak eta ideologiak tartean, em, eta baita legediak, araudiak, lekuan lekukoak. Hori aginte politikoaren inguruko em, gora berak izaten dira. bean badugu em, plan gintza horrez da ondo ikusten, baina plangintza. Eta plangintza gintza hortan jasartzen dira beste dimentxo batzuk, teknikoagoak, planak, programak, eta horrek eskatzen duena da ondo kudeatzea, planoiek, ondo diseinatzea, ta eh, aurrera ongi eramatea. Baina baita ere ekonomikoak, askotan eh, kostuarekin egiten dugu topo, eta Europar Batasunean adibidez eh, prinsipios filosofia bada batasuna anistasunean diskontza aldetik ere bai. Gero hori kudeatzeko em ba diak ditu horrek e, diru aldetik. Zenbat diskontza da 28 estatutan? Nola kudiatu anistasun hori? Hori halakoak ere antzat hartzekoek dira eta gero eskubian goien hor daude gizartea ezin da ez politika ez plangintsaik aurrera eraman e, gizartearekin kontatu gabe. E, gizarteak beti dauzka m, premia pragmatiko batzu komunikatu beharra.eta Ordun hizkuntzak nolak kudeatzen diren izan daiteke aukera edo zailtasuna edo. Eta baita ere ideologikoan gizarteak eskaintzen dio hizkuntza bati edo babesa edo gaitzesten du hizkuntza E, Nafarroan egoaldeko egoerara e, jausi eginez Nafarroan hiru eremu linguistiko eta hiru hizkuntza politika daude. Eh El burua planteamentu planteamendu horreken hizkuntza egoerak iraunar e, iraunaraz dezan. Hizkuntza egoera horrek aurrera egin dezan bere horretan. Eta eremu euskaldunean badago elebitasuna bermatzeko hainbat neurria, hainbat neurri, eremu mistoan e, gaztelania jaun eta e, jabet den hortan, baneurri kontraiarriak eta nora ezean, batzutan aurrera, bestetan ez diabetetzen, gero epaiketara ere dira, bueno, hor, eta eremu ez euskaldunean ez dago interbentzio publikorik, e, oro har. E, hemen e, Nafarrako hizkuntza e, politikan eta hizkuntza plangintzan nagusitzen da lurraldetasuna. Lurraldeak ezartzen du e, Nafar batek gai e, ote daukan Euskara zerabiltzeko ala ez. Jaioa e, eta bizi den zonaldearen arabera. Euskadiko autonomia arkidegoan zer hor e, helburua helburu politikoa da egoeraren aldaketa. Hizkuntza politika bakarra da eremu osoarentzat, baina badu eh, lekuan lekuko baldintza sociolingustikoen arabera egokitzeko neurriak ere. Ez da modu mekanikoan danean berdin eh, eh, eramaten. Eta helburua eh, bi hizkuntza ofizialen eh, arteko oreka lortzea edo elebitasun soziala lortzea. E, horretarako Euskararen legeak bi e, printzipio nagusi e, oso argi e, uzten dituta. Bata da Euskal Herritar, e, Eremu komunitate autonomo hortako, Euskal Herritar guztiek dute dugu e, Euskeraz edo gaztelaniaz mintzatzeko edo idazteko e, eskubide osoa, baina aldi berean botere publikoek neurriak hartu beharko dituzte, hizkuntza dela eta inor baztertua ez izateko. Gakoa da nola uztartu bi eskubide horiek. Bakoitzak nahi duen hizkuntzanan erabili eta aldi berean inor baztertua ez izatea. Ehm, Urteagak aipatzen zuen, Euskadiko Autonomi Erkidegoko, Filosofia funtsa demokratikoan onarritzen dela, e, da gizartearekin kontatzen duela, ez gizartez aparte, ekintza positiboak, e, beti lan egin behar da egoera gutxituan dagoen izkuntza horren alde, ekintza positiboa, eta osagarritasuna, botere publikoek bakarrik ez, baita, e, herri eh, mugimendua edo gizartearen eh, babesa eta alakoak ezta. Em, egoeraren aldaketarako, hor gehien bat, hau da hasierako zera ezta e, judia, gehien bat izkuntza politikak Euskadiko autonomia arki dagoko hizkuntza politikak gehien bat gaitasun relatiboa bilatu izan du. Euskuntza sistemaren bitartez eta helduen eh, alfabetatze eta euskalduntzearen bitartez. Motivazioan ere landu izan da baina sistematikoki eta modu egonkorrean eh, gaitasunean eh, ipini da indarra, ezta? Eta neurri eh, apalagoan mm, hainbat alegin dira Ba, gizarte egoera gertu hoietan. Eh, eskolan, eskolakoa da oso adibide ona, eh, unibertsitatea, e, lantokietako hizkuntza plangintzak, e, aixialdiko e, ekimenak, e, ba, futbola izan edo edo zen gauza izan edo kulturalak izan, bizkuntzetan egiteko aleginak. Gertatzen dena da plangintza maila hortan oso sakabanatuta dagoela udalerri ezberdinen artean eta koordinazioa zailagoa da e, adibidez eskuntza sistemaren bitartez 2008an 2008an eh, dagoen ikasle egoera hause da bi e, bieren daude murgiltze eh, ereduan ikasten eren eta laurden bat e, eredu elebidunean. Hau da administrazio mailako e, plangintza eta interventzioa eta em, datuen arabera ziurta daiteke erakunden ehuneko laurogeita batek baduela plan bat. Beste gauza bada plan hori zenbat eraino den eraginkorra edo nolakudeatzen den, edo ona den, E, gaur egun hizkuntza politikak ezep, eh, plana, euskara sustatzeko ekintza plana, ba, atal nagusi e, lantzen ditu. Euskararen jabekuntza edo ezagutza batetik, euskararen erabilera bigarrenik eta euskararen elikadura. Zer dira hoiek, Euskararen jabekuntza edo ezagutza, familia bidesko transmisioa, irakaskuntza eta euskalduntze alfabetatzea. Hoiek dira hiru eragile nagusiak euskara eh, belaundiz belaundi pasatu al izateko. Eta euskararen erabilera bultzatzeko zein dira lantzen ari diren arloak? Administrazioa, gune geografiko euskaldunenak, e, zergatik gune geografiko euskaldunenak, e, bueno, ba irigintzako planak etxe berriak egiten direla, lantoki berri bat eh, abian jartzen dela, eh, kanpotik etortzen den jende asko ez da Euskalduna eta ordun halako guneak berezik dube, zaindu behar direlako. Arlu sozioekonomikoa, enpresak, plantegiak eta aixia eta kirola. Eta Euskaen elikadurarako bueno, besteain bat puntu daude, Azkenian da euskaraz funtzionatu Atualizateko behar diren tresneriak, e, materialak eta lakoak, ezta? E, tartean, zentsibilizazioa eta motivazioa ere. E, gero, herriadministrazioan, e, orain abian, haurten e, e, dagoen planberriak, lau helburu dauzka. Eta interesgarria da edukiak haintxe e, tartzea. Lehenengo helburua da herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Hau da, herritarrek gazteleraz edo euskeraz egin ahal izatea. Bigarren helburua euskara lan hizkuntza bihurtzea herri baitan. Bestela zaila da herritarrei e, serbitzua euskeraz ematea. Hirugarren helburua herri administrazioen arteko harremanetan ere Euskara bultzatzea. Eta laugarren helburua eta hau zuen burua hor ikusi beharko zenuteke bereziki, bestetan ere bai, baina horretan, erakunde ordezkarien lidergoa. Lidergoa, hori edo zein eh, administrazio motatan edo enpresa pribatutan lidergoa, oso importantea da, gizartean ere bai, eta nola ez Euskara planetan. Planen eragina, eta ja, bukatzen ari gara, maitzen ari gara. Planen eragina, gaitasun aldetik, gaitasun aldetik, mm, mila beratxireun larogeita maikako datuak eun bihurtuz, indize bezala, eun bihurtuz. Zer gertatu da hogei e, urteko bilakaera honetan? Nafarroan e, bilakaera positiboa izan da, eta hogei e, e, e, urte urtan, eun izatetik eunta, hogeita sei izatera, indizebezela. Eta Euskadiko komunitatean, egun izatetik, egun hogeita mairu izatera. Ordun ezagutza aldetik. Eta erabileran, erabilera datuak e, oso adierazgarriak dira. E, lenengo e, makiletan daude Nafarrako datuak, Eta e, bilakaera positiboak dira eskuinekoak eta e, negatiboa ezkerrekoak. Positibokin afarroan, lankidekin, eremu formaletan, hau da herriko e, etxean, edo banketxetan, edo osasun zerbitzutan. E, gero lagun, er, lagun artean mm, bilakaera positiboa baina txikia, e, iru puntukoa. Eta da gertatu izan da, kale erabileran eta e, etxeko erabileran. E, Euskadiko komunitatean bilakera zein izan den. M positiboa e, neurri ezberdinetan, baina arlo hoietan guztietan. Eta e, ze ondoriok atera behar dira hortik. Azgen, azken hogei urteotan, e, fishmanek e, aipatzen zuen, Reversing language shift, gertatu da, e, bilakaeraren e, aldaketa, Hizkuntza bilakaeraren aldaketa. Eta gertatu izan dena da, e, egoaldean, e, ba galera eten egindela. Erramunen datuen arabera, hemen ere gazteen artean hori gertatzen ari homen da, eta iparraldean, egoaldean, ba, lehen badator galera hori. Bada Bada zerbait eta neurri batean gainera jora aireuli egin da. Lehenberentza eta ez bakarrik e, geldirazi baizik eta gorantza ere. Baldintza berrietara egokituz denbora tarte hotan hau da gizarte aldaketa ugariak, tartean, soziokulturala, globalizazioa eliantaszuna, teknologikoak, interneta, komunikabideak, demografikoak jaiottzea tasaren beraka da etorkin berriak diskurtsoa kaleko planteamentutan e, Frankoa hil eta demokraziara jauzi egin genuenean denazen e, euskararen alde besterik gabe e, frankoko ordurate debekatua izan zuelako orduan denokalde. Geroia gauza matizatzen joan dira ezta. Aur era pauzoak azken buruan, mugak-muga eta aldeak-alde, interbentzio eraginkorrek emaitzak ekarri dituzte. Eta ikusten zen zer lotan adibidez, etxean edo kalean, Euskadiko komunitatean aurrera pausua zailagoak zergatik, eremu pribatuan plangintzak ezartzea zailagoa da. Planifikatu dezakegu hezkuntza, planifikatu dezakegu herri administrazioa, baina familiak, edo norberaren eremua. Eh, zerbait egin daiteke, noski baina zailagoa da. Eta ala ere hainbat gabezia eta hobetu beharra daude, horrein dikeres, eta gotik asko ikasi daiteke ondo egin denatik, eta baita asko ere gaizki, oso gaizki egin dugunetik. Eta gabeziaak badaude maila pertsonalean gaitasunean, badaude eguneroko harreman sare hoietan, Eta badaude eh, gizarte maila orokorrean ere. Erabilenan ere eh, zailtasunak daude, aurrera egiteko, izan ere gaitasunak, umeak, gazteak, euskeraz gaituak, izateak, horrek berez ez dakar erabilera, behar dira gizartean beste baldintza batzuk. Eta azken gogoeta, Kuperrek, oda asieren aipatu dugun teoriko horrek, aipatzen zuen, Esoikoa da hizkuntza plangintza batean lehenbiziko saioan erabatasmatzea. Litekena da planifikatzaileek saio edo alegin bat baino gehiago egin behar izatea. Normala, ezta? Baina badiruda askotan astu ten zaigulari. Beraz, badago esperantza hizkuntza plangintzaren urrengo urratsak are emankorragoak izan daitez zen. Eta milesker. Ileskerra bat zuri, Iñaki Martínez de Luna, eta orain uh, segitzen dugu, Euskararen uh, aldeko urratsak urratxak emaiten direla, ipar alde ere, uh, gomita batzu hurbilaraziko ditugu honerat, aintzin honetarat, Frantzua Euskararen erakunde publikoko lehendakaria agian zure uh, onduan jar daiteke xantalergi, aiziritzeko hau zapez berria bainan ere Baixena Farroko Euskararen urtaroaren uh, batzordera gileekidea. Baita ere Daniel Otzomendi, izurako auzapeza eta berdin, batzordera gileko kidea. Etorzen altzireztea intzinerat eta agian uh, publikoari ere emanen dugu hitza ondotik, odian zuzur ju zuri uh, Franchuari hitza emaitea. Beraz, Franchuarekin hasiko ah, gira. Franchua, Odio. Bai, egun e, egun on, beraz uh, eta lehendakaria izanez eta gaurko gaiari lotuz Beriala instituzioek eta tokiko hautesiek badutela zer egin. Kusiko dugu pixka bat detailetan gero tokiko hautesiekin zer egiten den mainan euskaren erakunde publikoak zer laguntza ekartzen aldu preeski herri elkargoeri eta osapetseri beren plangintza osatzeko eta martxan ezartzeko. Beno, uh, retzat uh, heriko etxiak, heriko kontseiluak, uh, hirien buruzagiak uh, altzuuritoki uh, garrantzitsuak agertzen dira. Eta horien ondoan, Euskararen delarakunde publikoak ezarri ditu euskara garatzaileak, makin baixo, bezala Laguntzaile agertite zen, beraz herriek bene politika aurreratu nahi duten mementoan. Bon Zuri repostu egiten asianiz jendiak agortu gabe ah, pi Bon lehen lehenik na inuzke denak agurtu eta partikulazki eh, iñaki unarat etorgirik, Hau e, e, euskararen e, aholku batzordeko e, kide dut, Hara? euskararen erakunde publikoa, barne baitago e, euskadiko aholku batzordean. Eta agortu hemen unaratu gu bildu diren hautetxi guziak, e, Baitezpadakoak baitira, hautexi horiek, Euskararen bultzatzeko. Horiek gabe ez dugu gauza haundirik eginen, eta horien parte hartzeak emaiten baitu ofizialtasun bat, Euskararen erabilpenari. Beraz, erronka eh, hoktan, eh, garantzitsuak dira hautexiak. Baina ez bakarrik, piztanda. Gizarte osoak ez badu Euskara baliatzen, Euskararen ikasteak deus ez duke balio. Ez da mintzaira hil bat bezala ikasten ahal Euskara baliatzeko xedearekin bakarrik du, bere interesa. Beraz, gizarte osoak behar du, Euskara eskuratu. Eta horren laguntzaile, laguntzaile xume, biztan da, ahalen partetik, Euskararen erakunde publikoa. Hau, nahi dut hasi, hazi, e, zoin erakundek e, beraz mundatu zuten e, Euskararen erakunde publikoa. Hordira, estadoa Lurralde Kontseilua, Akitania, Departamenduko Kontseilu Orokorra, eta Euskal Herriko eh, Sindikataren eh, izenian ere representazio bat. Eras, eh, daude instituzio publiko guziak. Eta hauiek dute onartu duela eh, zortzi uh, behat urte mintzairari buruzko politika bat. labur-labur egiteko ezta izen heretzat Badakizen bezala. Uh, bi ardaz naosi lehenik euskararen transmisioa eta bigarrena euskararen erabilpena. Eusskaren transmisioa egamon basok egan daukoke guatian, eh, Uh, memento bat izan da Euskara ez baita transmititu familietan hori zen transmititzeko modurik oberena bainan zonbait urtez galdu da eta zail da gauza joen errekuperatzea horai sedea bada familietan beti eta gehiago transmititzeko Euskara transmititzeko Bainan, ez tituzte denek posibilitateak, batzuk ez baitute bere jende berriak badire lakotz. bainan, gutizia handi bat bada, eta hor, agertzen da euskolaren e, garantzia. Eta gauza itxarro e, gertatu dira, biztan da, e, instituzio publikoek pusatu baitute zentsu jortara. Hamar urte hauetan, berroita lau eh, seksio berri agertu dira eskola elebidunetan edo immersibo sisteman. Pasatu gira, bon, institut estatistika guziak berrituko, baina orai, iparalde osoan, eunetarik jiru erakasten da, erakusten da Euskara, edo eskola elebidunetan, edo e, sehaskak dituen e, ikastoletan, edo ere e, sare katolikoan. Egunetarik hiutanoi, ez da aski, behar dugu, e, behar ditugu gauzak hobetu gure sedea da, luralde osoan, nun nahi e, burraso batzuek beren haura nahi balin badute E, Euskara ikastezan, atxeman dezan, bere etxeari hurbil, bere kartirian, bere herrian, e, atxeman dezan e, eskola bat Euskararen ikasteko. Beraz, eunetarik hilutanoi, ez gira, ohono, eunetarik egun. Horrek ergan ahidu, oraino, badugula, lan egiteko. Herri batzutan agertzen da, <laughs> ohar bat, bomna, E, hiru eskola bat gure. Herrian, bigak emaiten dute Euskara. Zendako beha hozia, hiruaren hori e, Euskaldun du. E, gure e, betik, eh, dugu garbiki. Haur batek, behar balimadu ikasi bere eskola, Euskara, hurbileko eskolan behar du atxeman, behar ditu atxeman, kondizione hoberenak Euskararen itasteko Eta beraz ez dira likubatian utzi behar Euskaran haidutenak eta uh, frantzesan haidutenak bertze eskola batzuetan. Gure lugaldean, Euskola guziek behar dute Euskararen ikasteko kondizione honak eman uh, deneri. Baina, barkatu, barkatu Frantzua. Piskat laburago galdenen dazugo egitea, bom, orai erabilpenari buruz ere. Baitz ez erabilpenari buruz ere, zer lehentasun duen. Lehenik transmisio horretan, hitz uh, bat erraiteko hau zaindegiak labelizatzen ditugula. Eta beraz, horre, ekipikipitik behar dutela horrek uh, Euskara ikasi, eskola aipatu dut, eta helduen, uh, beraz, uh, Euskararen ikaskuntza, alka, biziki uh, laguntzen dugu, ez aski, guauk ahal aski, ez baitugu, Bainan, Inda indarraundia egin behar dute jende eh? eh, adituek, beraz, eh, eh, Euskararen ikasteko, ardatz, enfen, eh, atal askar bat eh, da hor. Beraz, eh, zure eh, galderari errantzuteko eh, eh, erabilpena. Erabilpena lehen lehenik administrazio mailan. Herriko etxeak euskaraz egin dezaten, harrera euskaraz mintza ditezen, eh e, Herriko etxe rat e, diren e, euskaldun euskaltun guzieri eh edo nahiz duteneri administrazioan. Eta hor eh nahi nahiz utemanez bilintazio bat ten egitenahi bagira, bai gira, jubiltze kontratuak proposatu ditugu zonbait herrieri, biziki e, e, baikor e, agertzen da e, politika hori. Bilitzetzer aiteko, bon, e, biza, iz, izan dira erakunde batzu gure gizartean, nola notatzen baitzituzten herriko etxiak, eta agertzen ziren batzu, e, e, hamarreta, Ha, bon, notazio hortan zeroka kotxe hiru, zeroka kotxe bi. Horrek eztu erra nahi. Behar dira hartu gauzak diren lekutik batzuk jadanik sagara haszi euskara pertze batzuk ez, Bainaan jopetze kontretu batian eh, plangintza bat muntatzen dugu eta horren eh, laguntzeko, bai ere e, garatzaile e, teknikalari ekin kontratu hori muntatzen dugu eta elgarrekin jaraipen batzorde bat muntatuz uhtero ikusten dugu nola e, zer den herrikoetxeko hubekuntza e, hori. Herrikoetziak, baina ere administrazioa, zerbitzu e, publiko handienak. Heldu denegunetan, e, izenpetuko dugu hitzarmen bat baionako ospitaliarekin. Hor ere, Euskara sartua izan dadin. Prestatzen ari gira, posta administrazioarekin. Eta bertze zonbait administrazioekin. Baina nere, gure gizartian, bon, e, duela zonbait egun, e, izenpetu dugu hitzarmen bat, Euskal monetarekin, hunek badu sare bat, Komerzio eta Ostatu eta bertze, eta horre Euskara agertadin e, itzulpenak egiten ditugu, formakuntzak proposatzen, eta e, beraz gizarteak baliadezan gehiago e, eskuara. Eusker Frantzua? Hainbat eh, ekintza ekimen eh, egiten dituela Euskararen erakunde publikoak, hasi zira ipatzen transmisioa erabilpena, laburski, Eh, hitzan manen dakogu, menturaz, eh, Daniel Olzomendiri. Eh, lehenik, eh, erabilera. Erabileraz, eh, hitz bat eh, izuran, hostibarre eskualdean, eta hozapez bezala, gero, transmisio sailean, ere man dituzuen urratsak, arsida ipatzen frantxoan baitia haurekin, kipiekin zerbait egitea, eta aurzein degi bat mundatu zuela. Du, du, du zuela. Bai, egunon uh, deneri, uh, behaz, uh, Bon, eh, Hainzintzuras gisa nahi nuke egan euskarak eh, behar gituela eh, denak elgertu eh? eta ez du eh, euskarak normalki behesten hara. behaz eh, hor badugu eh, abelastasun bat, eta horri esker eh, behar gine nuke denak eh, elgerretaatu. Eta uste dut, uratxo hori, uh, nik ez dut esperiantza hondik, baina ikusten dut alere uh, azken hamar urte horietan, uh, bat aldaketa aldaketa uh, enteresgarriak uh, gizarte, gizartean eta uh, jenden uh, buruan. Ara. Eta argi-argi izaiteko, uh, uste dut, gero eta gehiok jende konprintzen dutela, uh, euskara eta politika bi gauza desberdinak diela Hara? eta gaur uh, adibidez, ari gira eskoarari buruz, eskoara aipatzen, eta gure buruetan gauzak behesten balima dira, euskara eta politika uste dut euskaraak elkartu behar gituela. Bon, Gero, uh, bigarren gauza, uh, erran nahi nuena da, uh, bai bakotxa gure heinan egiten alditugu gauzak. Ara. Eta hornean panxikak uh, galditen da zu, Uh, herrian mailantze egiten dugun, uh, bai, entzatzen gira gure heinan gauzak egitea herri elkargo mailan ere, uh, bai, kigu herri elkargo mailan biziki importantadera, eta hau zaindegiak aipatzen baititu zu, uh, hor ere maiten dugun lanada herri elkargo mailan, hara, eta bai, uh, herri elkargo mailan, hor ikusten dut ere, euskararen aldeko urratxak egiten diela, eta hau zaindegi horiek muntatiak izan dilaik, bat uh, iholdin behaz eta beste uh, izuran. Uh, Aztapenetik, uh, haute txiguziek, ados ginten, uh, deia xortzen uh, uh, zien emplegu horietan, eh, behaz postu uh, fitxar horietan, ebe euskara bere lekia bat zuela. Gene edu ez euskara uh, jakitia bezik behaz, Baina uh, gaitasun berdinetan euskalduna izaitia zerbait gehiago ekartzen du. Eta hori ere, uh, ni azteko beziki presiatu dut, uh, beste autetxiek ilan uh, eta e, eta oartzia uh, denak adoz gintela uh, hortako. Eta bai, behaz, uh, enplegu berri sortu dira, behaz, gure herri elkargo mailan, eta... Uh, hola gertatu da, somintzu uh, eskualdunak zideen, beste atzu ez, mena, sekatu ditugu ere uh, biztan dena eskualdunak, eta uh, hor izuran, mena, hola gertatu da, ezta hola da, badat talde bat agunt eskualduna dena. Beaz, uh, labil, labelizatze uh, urras bat uh, egindu herri elkargoak, ara? eta honu eskertzen eskertzen dut, uh, Uh, erri elkargoko uh, lehendakaria zen, eta ados zen uh, hori bultzatzeko, eta EEP-ekin uh, itzarmen bat uh, egin dugu uh, izurako hauzaindegi egin Izaiten altzen ioldiko uh, hauzaindegi bena uh, hor ziren langile uh, eskualdurak, hara. Eta badugu uh, asmoa ere, behara, formakuntzak lekean sartzeko, eta hor ere ikusten dugu langile guziek ados diela, Bere eh, eskuararen maila hobetzeko eta aintzina joiteko. Beaz giro, giro hori nahi nuen azpi magatu zen eta uste dut eh, ara, adibide konkretu hortan ikusten dugula, trans eh, transmisioaren eh, esperanttzea eh, badugula nahi dugula eta hergihelgarko naiz eta tipea izan orgatso horiek eh, egiten dira eta, eta martxan dira. Hara, eta labelizatze urratso uh, hortan, ez da bakarrik euskara inzutia hausegian, ez burraso guziek baute aukera, okasioenia baute, nahi balimaute benen haurek uh, altsatiak izan dizten uh, eskuaraz, baute aukera hori. Eta nik uste dut, uh, ara, hori biziki importanta da, eta ikusi dugu uh, huastian uh, hori importantazera, uh, euskara frantxe saaren heinan, jardadin, uh, eta ez da francesaren ordezko, eh, ez dugu hori nahi, bena behenian izan dadin. Ara, eta kipiekiran hasi da, Eta herrian ere uh, gauzak egiten alhal dira hergi elkargoetan ere gauzak egiten al dira. Mileska Daniel Santaantalzuurekin seggitzeko preseski transmisio sailan gauza batzu ere egiten dira, herri elkargoetan eta lan eskolak eh, eta eskualduntzeari buruz, baita ere eh, Pak euskara delakoa, hodean bitzaz prestatatzen duzu hautitzxe hitza badite zerrdemenan hogeitarazteko eta zer lan egiten den horren ingururian. Pak eskola hori be egun hona deneri lehenik, eh? E, eta nik ere, jaleiren bon, nahi nuke, egen bon, haute uh, uh, txi be, bezala bon, eskuararen alde uh, baiko hor behar dugula gure buria plantatu, bestenez, bon, egeta eskuararen gerua hor uh, naliergian egzartzen dugula. Eta egungo, egungo ekin zahau biziki importantea da horren erakusteko. Uh, beraz, uh, pak eskora hori, behaz uh, eskora teknikariaren inguruan gu gidaritza batzordea bai uh, gira, behaz sortzia utetxe gira beharren uh, uh, eskora teknikariaren gibelean, behaz, orientazioak emaiteko. Eta pak hori, pask, pak euskara hori, iPadua izan zen dola espaldi, eh? uh, lan, lan posto hori sortua intzinere, iPadia izan zen PCD bilkuretan. Eh? Atxdoki ofizialtasun bat betzela eman bez uh, koarari eta uh, aur sortu beh, aur sortu berien aitamer behartzelagorri behar, uh, behar eskoazla igortzea. Sensibilizazio uh, uh, gutuna bat lehenik eta gutuna azza lortan at zen uh, atmaten dira behar. Herrrie hiru herri elkargoetako gutuna bat eh, ofiziela. Hacimaiten da lepo, lepoko bat, uh, liburu buru sensibilizazio bat, eta tra, fra, familian transmititzeko behaz ebiskbat uh, ideien emaiteko eta emmeyeren emaiteko, hori behaz uh, aur sortu behintzat eta bi urten buruana bada beste pa keuskara bat, Eh, Biga jena, behaz, eta hori, behaz, eskoaleak buruz, pixka bat, uh, itzulia dena gehiago, behaz, hori, hori, hori dira, bez zoen uh, diren eskoarene uh, uh, ikasteko sistimak, eh, iru sistimak, eh, uh, morgiltze sistima, ere biduna, horokoa, uh, eta bai publikoan, bai uh, giristinu eskoeletan. Ba hori, behaz, bon, lan bat izan, hemen, uh, baxena fargoan eraman ginoen lan bat, Eta Berisa uh, artoi izan dena eskolae ipar ipar eskolae rian hein au choki durice goure lana ke be em manditu uh, eh, eh? uh, be as ipar de au chouana be be be frui toi ondorio du quand tu siep puis qu'avant o riartunak gero et ta tresena horek ondorio cart senuel no l'artoi den familietan Biz, bizikiun txartua da eta erri bat zonbait uh, ba, zuetan ez da ono eskuratzen behar da egan alere hemen uh, asena faruan uh, pak hori igortzen dela errikoetxean bai menarekin behaz batzuek ez dute eta hauzo au, errietan uartzen direlaik ez dute laukaten uh, bitxiatxe maiten dute eta zinez bai egia da baikorki hartua dela Ez da problemarik, niretzat guai uh, uh, gauza normala bat da, holako uh, gauza bat enok aitea hor uh, bat sortzen delarik. Eh? Gaurko bilkura eta oiarzununtarik goiti, familiak guziek eskuratuko dute. Orta dut, uh, erri guziek onartuko dutela e baimena emanen dutela, ez baili eta normal erri batzuek ez onartzea errian diren familiek ez ukaitea oparitxo hau. Hala, lehen urraz bat gaurko bilkurauntarik landa. lan eh, da. Milezker Chantal, menturaz, publikoan bazirizte initza initza initza hau zapez, ere? Hola, eh, hola tipu ustapaz emanen dugu mikroa. Hala, hasten dira Sebastian Hidoi ekin. Hala? Takasu, eh, besteak ere heldu dira. Hola, joanen gira, gara zitzik, baigorri esko alderat, ez badenez, amiku ze alderat. Hordean, mendibeko hau Mendiben, ergarain. Eta zer bai? egiten duzu euskararen alde? Bai, beraz, zer uh, egiten dugun, uh, bon, hastapenian, benyatak erraiten zuena ezberba da haski. Zer uh, bon, egiten dugun, hausapez bon, gisa, uh, um, emanezaun bilkuretako gomitak uh, egiten ditut uh, elebidunian. Uh, bon, obietez niz, niaurek egitea zeren idazkaria Ez, baitera, ez baitu euskara emaiten. Nahi nuke egin, eman dezauna bildumak, bildumak ere en esedia da elebiunian igotzea mementokoz on oh, no, aigeria Nigeriaa <laughs> bakakik uh, frantses egiten ditut. Bilkurak, uh, Bilkurak oh, ere denetan pasatzen den uh, problema bera da, haeka uh, uh, hautetsitaik uh, badira bat dobi, Uh, Euskara ez dutenak emaiten, beraz, uh, ara, frantzesez egiten ditugu, eta, bon, uh, ara, nik uste mendiben beste egietako uh, egoera bera den. Baina, kezka horia aipatzen lote da erriko etxean eta adibidez, gehienetan gertatzen dena da bat Euskalduna ez delarik, Ez dela egiten indar hori ala ere Euskaraz egiteko, norbaitek egiteko itzulpena, ez da ongi denbora galtzea bezala hartia da, Ordon doan, ondoko urratxak zain zaiten alitaizke? Edo ez gira horrein no jortan, ahas. Ez da, ez da behar bada, hain eres, bai, pentsatzen dut, egin behar litakela zerbait, hor, bai, ondoko urratxa, bai, berdin hori, baina, bon, Laguntza bat behar bon, bat behar ginduke ere, bai hemen bat ditutziem bezala... Kaskoa, kitzulpenaren zat, kitzu bat bateko bon... Teknikoki egitipi eh, batean, bon... Ez gira helduak... Hortarat. Emek, emek, emek... Ador, eta bon... Mm -hmm. Entxatuko gira. Amiku ze aldeela dionen gira, egusten dut, Jean-Louis Prebende hor dela, gabadiko hau zapez ere. Amiku ze eta bereziki gabadin... Gaba din be lehen urrachetan sartokogira, seren guk komunikusia mailan dena franxashezitendugu. Uh, Buen, bon, uh, proyekto bat dugu bon, inarbatte gitea eta elebidunez gitea uh, gabadire bus. Gauk uh, bon, dugun du amikusen deia bat dugu lehenik uh, eskuara, uh, Piskabat uh, galtzen ari da, eta badugu ere beste problema bat, kanpotik ginen, uh, diende kopuroa handitzen ju, badoa. E, hori itzaletan, uh, gero eran bon guk xantza duguna gure herrian, uh, lau herriek montatuik badugu eskola berri bat, hiru klasekin eta elebidunez, elebiduna ele dena. Horrek, uh, bon, piskabat indarra eman nendu, uh, Guk behar bat ez duguna fruitua hono ikusiko, bainan haluden ah, urtetan behar bat ah, euskara dinaziko berriz gure, gure, gure bizian. Bai, Jori Aldera Jones, Samichel Antxor Doki, bidearriko mera. Er, zure ikusmodlea ere eta apiskabat eh, pratika eskoararen inguruan hor bidearrain. Bai, eh, janendut nik ere gure entzertzen gela bidahin eskoarari buruz erbaitek hartzea. Uh, bon, Iada idazkaria uh, Estela Eskalduna Bina pagatzen ita, ditaz, ditazko uh, Eskolazko Kortsoak Eta ele, ere uh, Eskolan uh, Atzen dela korir Batzen du ere Kortsoak uh, Aukarekin Gero zeiten du uh, Estelak badielaik uh, Proposatzen du Edo Frantzesest, Edo Eskolaz Naiduten Eskontzia uh, uh, Gero Gero uh, Aldizkariare uh, urtean bietan egiten du uh, itzulpenarekin, egia uh, teknikaradiari galeetan dura lanza batzuetan zuetan zaila baita itzulpenaitia, baina uh, beharrik orda horire, gero uh, entxartzen gira kontsailuko dehiake uh, itzulpenarekin egiten du, Kontseiluan egia da gukere ez dula beti kontseiluko bilkurak uh, eskola zehiten zen, eta baiti uh, lagun ez dutenak eskola mintzatzen, behaz frantsesa Behen txartzen gehiak kontseiliane puxkat uh, eskola mintzatzen. Gure ikipian zehiten duen gure gisa uh, eskolari buruz, e behar da gani zehiteko si Uste ze dut hor uh, doidoia aipatzen zuen Sebastianek kaskoen historio hori, Egia da, ohono bilkuretara joiten girelarik, eta bat bateko itzupenak egiten direlarik, eta eskerzen dugu hemen antion ahin orduki itzultzaileak gaurko bilkura horren entzat. Jendia, dela, biziki pratikoak direla, errez e, erabiltzeko. Mentura zondoko urtean horiek erriguztietan olako maleta txiki batzuen nukaitea izaiten alitaike, Euskararen erakunde publikoaren uh, gastuetan sartzen alitaikena. Bigarren urratxa, gaurko. Bigarrenak, behar duzuzuk ere pixka bat. Frantzua egia da. No, hiz bat erraindut, ni, ni hauk ere uh, gauza hori, gara uh, zaitasun hori ukan baitut. Frantz aurreko bat, bat dugu eta hori uh, hitzarmen bat baitugu Euskadiko uh, gobernuarekin. Eta urtero uh, Euskadik ekartzen dauku uh, diru asko, eh, gure politikaren kudeatzeko, eta horren ondotik, hitzarmena izenpetu ondoren prentsaurreko bat egiten dugu. Aurten. hor kazetalariak, denak euskaldunak bat salu. Ahatik hau zidu ezdekua. Eta hunendako, bereziki, itzulten bat proposatia ginuen, itzultzaile bat, hor kaskua Eta errefusatu dauko, eta ez dut egunberian ikusia ahal izan, baina bi amunean baitzen kazetalari hori, galdeindakot zergatik errefusatu zuen, e, guk izultzaile bat espresuki haindako pagatzen ginuela, eta e, beraz xe eta alt e, ukaiten ahal zituela, frantxesez. Ni Euskaraz mintzatzen nintzala, patsi bastarrika, eh, Euskadiko sail eh, eh, buru ordea jortzen, hak ez du frantzesa emaiten, eta beraz, Euskaraz mintzatu nintzaio, errespetuz, biztan da. Eta zidu kazetalariak kasetalariak errandaut, nu som zan Franz. Gauzak emeki emeki alatuko bada, hemen bizitzen dena edo hemen lanianari dena, nusom zan Franz erraiteko, hara? Bon, niken hain nuen aipatu, etxemplu isa, zailtasunak balitu beti, eh? Baina, gainditzen ala direla. Ado duia e nahi ala ere, eta naiz ez duzu erran eta ez duzu entzunen egaldea. Baina, erranen ni niauk, gauza baikorak badira alde hortatik garapen kontseiluko bilkurak, orai egiten dira eskoaraz eta goi urteren buruan, nahiz eta izanez hor jende frango eskoara ez dakitenak, eta hek bere galdeginik gainera. Erra nahi du, gauza baikor gori ari da sartzen eskoara ez dakitenen aldetik ere. eta... E, itzulpen txarbitxoarekin, eta guai usai hartua da, eta e, beraz egiten da, eta egin itaik ere, bestetoki hainitzetan, ala, gauza, baikorak eta erramen baixugi lotzeko, e, gauzak haintzinatzen aldirela eta baikorki ere... O, hori da, da e, Euskala erakunde Publikoak proposatu politika bat, eta, hanbat, erakundeer proposatu duguna, heiekin plan gintza bat mundatzia Euskara baliatua izan dadin e, gehiago. Gauza bera gertatzen da kontseilu horokorrarekin, lujalde kontseilia e, gauzak bisiki biziki-biziki emeki doatzi. Baina, jara, e, gehiago baliatia izan dadin eta ere gure mi, e, bilkura publikoetan. Ados, beraz, badira pisak, badira gauzak egitekoak, eta hor dion, e, azpimaratua izan da, behin-baino gehiagoetan, erriko etxetan be zailtasunak badirela eskoaraz hitzutzeko edo eskoaraz egiteko gauzak langilek ez egite, beti eskoara. Eta hor dion lan bat egina izan da ere eta hartuko dugu hemen Oztibarre Eskualdean, Oztibarre Hildi Eskualdean, bat langile bat ere Kristof eta hor e, aizaldiak eta bereziki pilota eta kirola egiten duena eta eskolaz eskola biltzen dena, eskoara badaki, baina, bo, hare, bazuela horren hobetzeko ere, eta formakuntza bat, eh, plantan ezagia izan da, orta zerem intzatu gira harekin, entzuten duguaren lekukotasuna, beharria beskatu uzatu, zeren eta telefonoz baitzen. Iraldiko kantan unendian hau karen izlanean, eskoletan uh, pasatzeniz kirola egiteko, eta gero uh, batasunetan ere uh, kirota erakusten dut, eta esku baloi uh, bat ere, irisagin txipiekiran uh, hariniz. Pentsatzen dut, uh, egun guziz, eskoara arekin baduzula arremana, eskoara, e, erabiltzen duzu eskoletan eta? Ba, ba, uh, ostibarriko ikastolan uh, erabiltzen dut eta gero uh, irisagin ere, uh, gela erebinutan ere eskoerabiltzen uh, dut. Eta hor diuen, formakuntza bat segitu duzu? Bi hitz ez, reiten aldaukuzu, ze izan den eta nun segitu duzu, eta zermanetan? Beraz, zenez peteko formakuntza baz da, eta egin dut beraz, ortegun aratsa leguziz azparnen, eta hori hurte bat usua no. Eta formakuntza juri, baliagarria izan da? Ba, netzat bai, zerren eta bon, badakit bat etxen ikasi dut eskoara, baina ahio hartzeko bat erretxago mintzatzeko kuntsa izan da. Ikastaldioktaik lan da, gero, eguneroko tasunean eta eskoara gehiago erabiltzen duzu? zu? E, ba, e, bat eta eskoeletan gehiago e, erabiltzen dut. Justuz bat tasunetan beraz zumeit hau e, eskoara zari dira, beraz e, berekin hartzeko e, e, aizio da, eta nik uste e, nahi dute hola hartzia pixka bat, beraz e, goainetzat e, bizikiuntza da zu bezalako beste langirainitz ere bat dira funtsian, egolako xerbitxuetan nahi direnak, eta baliosak dira, beraz, holako formakuntzak, eto zein Bai, nik uste dut baiet, ioldi uh, ostibarriko ekartean uh, belaugira, eta nik uste batek batak bizikuntzat, eta beste, beste hiruek uh, formakuntza formakuntzako egin dugu, eta egun guziz uh, bariatzen dugu goi, eta guretzat... Uh, Interaxan da. Azken hor bat, behar bat da, formakuntza hori buruza? Bai, uh, beh, koguretzat uh, lanekoten horretan uh, untxazen, zen eta haratzetan uh, eta, bon, kopiskat uh, denak bezala hartziagira, eta familiako biziarekin eta koesta ahize, koegitia, eta lanekoten horretan bizki untxada hori. Christof egi, joldi eh? Ostibarri Eskualdean, uh, Kirolaz, arduratzen den, uh, gaztean zun dugu, Uh, Hementik joan engira Baigorri Eskualderat, menturaz, uh, ondo kolekukotasun hain zin, Jujo. Uh, Argitsuk antero hemen baita, eta badakizue Baigorri Eskualdean osagari zentru baten eraikitzen ari direla. Ta entzun dut, funtsean irratia nire langile bat, sekatzen dutela uh, harera egiteko, eta zuen uh, baldin zetan ere argitsu uh, euskaraz, narezin nukete, ardadin persuna hori. Ez da dudarik, uh, osagari mailako hagemana uh, eskuara zeiten albalin bada, ahi dela, hemen aipatzen da uh, bizia, haipatzen da erioa, hiltzea, hizkuntza batzen ahatunatak, baina jendeari doazkion ahatunatak ere dira, sortzeak eh, hiltzea, sort duela. Beraz uh, dudarik gabe, uh, jendekilako hagemana inhala urbila izaiteko e, bi hizkuntzak behar dituela, beraz gure langile horrek funtzio nagu hartatzailek hortan uh, uh, Uh, ere uh, ari gira, eh? uh, nik emanez agun, uh, egun bat osoa pasatuko dut, bakarrik eskuaraz mintzatzen, santza ondia dut, eh? uh, baina ikusten ditut bai jendexera, baina ere, haurak eta nini eta beren amekilan heldu direnak eta beste, eta horiek ikusten bali badut dut, eskuaraz dakitela, eskuaraz, mintzatuko niz, eta senditzen dut, uh, eskuarrak sortzen duela aheman urbilago bat. Uh, zendako hori, uh, komunitate, bat jambai gira denak, eta hizkuntza e, horren e, mintzatzeak erakusten baitu, elgarrekin girela, urbil girela bat bestetik, eta urbil horrek horrek gabe konfiantza sohtzen du. Mm. Konfiantza baita beharrezkoa hartatze hageman batean. Hala, han izgauza egan daitezke, uh, uh, gure langiletik, uh, eh, haipatzen baitu zu langile hori, uh, hartatzaileak ere, gehien gehienak, salbu bat, bena, guziak eskualdunak gira. Ezan zahondi bat mediku eskualdun batean atxe maitea, bai gorin, Bestera, bat ere etorriko zauku eskualduna da, oa ere, beraz hortan izi gerriko demartxa onak egin, eginak izan dira, eta maluroski bon, zibarren ez gira hola jokatu izan baina eskoararen indagori, eh, eta gure baitak, baitan baita eh, gure hizkuntza, indagogek duela eh, hartatzea ere eh, haintzinatzen. Gero eh, psikologikoki baditazki gauza anitzeraiteko, ez dut hori sogera geratuko, baina eh, erizirelarik belduk bat bada zure baitan. Eh, eta belduk hori eh, ez ditzen da, ene ustez, izkuntza gure hizkuntza ama hizkuntza mintzatuz. Eta gauza bat, pizziki inportanta erran duzu, iduritzen heldu direla atipiak, uh, amak, aitak, zo, zoen ikustera, tartatzailean ikustera, zen da momentu batean erraiten baitzen, bai, xarrekin mintzatzeko Euskaldun bat behar da, xarrekin aritzeko. Baina uste dut, gauzak aldatzen ari direla ere, eta gaur egun, hizkuntza Euskara dela denen e, esku eta denek erabili behar duguna, eta Denen zat. Bai, bai, uh, denen, fain, nik erraiten dutelarik egumato soa pasatzen dutela uh, eskuaraz, ikusten ditut txarrak, baina nire ikusten ditut gazteak, ikusten ditut uh, burasuak, beren ninekin, aitak, edo amak, biak heldu dira, uh, edo zoen, adin, Zero, edo, hilabete batetik, kasik egun oktetara inoko jendeak ikusten ditugu gure gabinetetan, du daigabe, beraz, jende horiek ilan denekin eskuara dugu, eta gaztekin ere, ikusten dut, gaztek batzutan, ez dakitela dela, bon, biziki-bizikiuntza, baina sustatzeko, eh, ni eskuara zarri eta maite dute, hola, hartzia, eta beren ninguru sartzen da ere eh, eskuara. Ez dakit, zertan ziresten eh, persona hori hartzeko, Uh, ahera rentzat, baina nahi nukena jakin da menturaz ukanditu zuen ez proposamenak euskaldunen gandik. Ah, Zuna izan ah, den hori, eskaintza bat. Bai, bai, bada, bada, dudari gabe. Mm. Uh, denetai bat duzu, baina uh, uh, eskaintza bakarik dakitenak beren buriak endo dute. Ez egiten dugu eskuara ere jakin behar dela, Haiin bateian jakin behar dela. Beraz ez dute bere moria proposatzen. Estatu da daik bi hizkuntzakak jakin behar dira susturt baiigugin gure eskualdean beharrezkoa da bi hizkuntzen jakitea. Mirek Esker Harkitxu, uste dut Jojozuk beste lekukotasun bat ere bildu duzula itzuliz, menturaz, ostibarri joldi alderat? Bai, eta orokorkiago ere funtsian da, biltagarbi den eta langilea, zezi lamenda berru eta ibiltzen da eskoletan, eta funtsian eskoaren urtaduan ere ibili da hor eskola bat zuetan. E, ala, e, eta bai adibidiak, baita ere aurkuak emaiteko, haurri, e, gero garbiago izaiteko gure gizartea, zerrekin eta eskoarak ere baduela sailortzan bere importantzia, horra egin dugun legerrezketan. Aliniz, uh, engun guztiz eskoaraz, enelanean, eskoletan, jendekin uh, atezate, animoziotan, eta denak eskoaraz. Eta formakuntza bat segitu duzu? Ba, sigitu dut uh, bederatzi labeteko formakuntza bat eskoraz, azpajnen eta bukatu dut uh, martxoan. Formakuntza hori baliagarria izan dea zuretzat? Ba, biziki baliagarriaz, zenta bon, hemen basen aferroan bada hainitz gardera eskoraz, eskoletan eta bon jendek hainitz ari dira eskoraz eta nik uh, nahi nuen ene obeto eta ara. Eta orduan, hitz teknikoak ere badira pentsatzen dut eta dan, uh, blokatzen gira batzotan? Hala, deia, feenguk, biltagermin, ondakinetan uh, iztegia biziki uh, zaila da, eta bon, hori ere ikasi, du, ikasi dugu uh, gure formakuntzana. Eta usatzen da, gero, behin ikasita. Ba, usatzen da, ba. <laughs> eta orduan, e, formakuntzahuriek orokorki bai zuretako, baina beste langileentzat beharrezkoak ikusten dituzu? Ba, ba, baziren beste langileak, eh, kirurezkoak, administrazio langileak, eta bon, biziko importantea da, zenta ikusten baititugu, ainitz iztegi, ainitz, ainitz gazok, ez, ez ondakin baizik. Eta, baixen afagoa rentzat, behar eskora da, eskora horbaliatua izan dadin, zuen egitur eda? Ba, ba, bizitik bada, bada ainiz galdera, guk uh, hemen, fén, eskoretan dira, axle, erakasleek uh, galdekidan dute uh, izaldiak eskwaraz, eta bon, uh, nahi ginoen uh, proposatu uh, ere eskwaraz, frantzitzez mainan ere eskwaraz, Eta ere, uh, patxatzen mongireraikan uh, raikan, uh, atezate edo animazioetan, eskora amintzatzea, ekartzen du, urbiltasun bat diendekin. Mil esker, Cecila Amenda Burru, Bilta Garbiren izenean. Hemen dugu republikuan, Francho Tamburren, Garazi Baigoriko Kredi Agricole Banketxearen lehen dakaria, baina bankoetxe hau xartzen da ere xare horokoarago edo handiago batean, hiru departamentu biltzen dituen xare batean, Jers, Pirrene Atlantzik, Ot Pirrene, uste dut. Orduan, behitz ez, izkuntzaren tokia Euskal mailan eta Aipatia Ote da hori ere xare handiagoan. Bon, ordeon berderan, uh, eskoleria uh, delako uh, Kez Regional Pirene-Gazkoin hortan, dela lugaldez eta jendeketaz <coughs> neunan dako hoia hor uh, numait. Eta uh, gure mintzaldietan, ebe biziki gehia heldu da eskoleria eta aipagaietan anitze izan nahi ekonomia, izan nahi sozial, izan nahi horietan, uh, nik pentsu dut, uh, ordeon eskoleria, baita ezpada hizkuntza ipatzen. Baina eskualerian berezitasun hori, nortasun hori ezagutia da eta respetatia da. Eta hemendik badirela galdiak, izan dain laguntza, izan dain emantut bizbairu xetasun Dila, bai, badu dotzena turte, kide karta indulaik, karta sosieter, lehenbiziko estrenak izan da eskualerian bai eta hori uh, berezi, berezia egin ginuen eta kidek harta hori. Gero galde battzenitu dugulaik eta diru uh, emaiteko tres na horik uh, onda geuntan uh, eta verifikatut, Hiutan hoita hemetzi badira askolegian,hirutan hoita hemeetziak elebildduuna dira. Emetziak, uh, dira. Uh, beraz, Ez dut erranen baitezpada izkuntza uh, aipatzen duela, manan izkuntza, kulturan ben, denek badakiu, uh, barne da. Beraz, uh, ara, eskoal erretik diren galdiak respetatia dira eta, baute, uh, beren leku osoa. Mm. Gero, ba, dira ere, xekeak sekeak euskaraz egiten hote dira? Hor dion, hori uh, verifikatot, jaz, 2008-an, kasi berroita emeetzi mila txekke eh, eskoraz idazi dira. Eta aurten, egunanako eh, e lauez, la bada, oh, no, bat. Eh, bon, untxadea eztea, enigustuko, izaiten alda gehio, eh, nikertan nuen, eta berdua jakina hazi gehio, zenta badira, eh, familiana aipatu eh, duela, genarri babera gertan zen, ah, me, eh, egiten dira betita, ba, biztan, egiten dira labena, galdiain. Beraz, uh, orta madu lan bateiteko mentoaz, banan... Uh, Gutiagoa ipatzen da, momentu batzean egin zen kanpaina bat. Ba? Ez bakarrik kredi agrikol banketxean, baina uh, banku guztietan euskaraz ere egiten altzirela sekiak, menturaz, berri zaipatu berditaik irugarren txedea gaurko. E, irugarren <laughs> txedea, ordean gauza arras berria bada uh, ateiadena, eta hau eko teknologiari ezker, uh, deitzen da, markatu frantxer zerrein dut, aplikazioan uh, Uh, Mabank ambazk, hori beraz, eta interneten uh, kedi erikolea dene, eta, bon, klient guziek, eta uh, Lefil.com, hartan, uh, beraz, eiten antuzu zure uh, diru eta eitenak, banan ere, guako smartphone horietan, eta kargatzen alduzu eta, mande zauna, eak ustena duke, uh, eskuaraz zure, eta diru, uh, uh, beraz, kondiak uh, eta egertzen dira eta teknologia berriekin piskat uh, kakol sendi direnen zat. Eh, Euskaraz egiten hote da, banketxegi eh, zenta ezen da bat, emaiten uh, baitu zue ere, ala ere? Hordion, uh, ustion, uh, ezteket Danielek eipatzen zin, neski, hauzeingetan nako, uh, do berze eta uh, behar duzu lai langilea tartu, lehenik soitentuzu baldintza orokorak. Uh, ta uh, Keko horien ta bank ketxe batean berdin da. Banan uh, wai, eta ezaguna da biztan da eskuara menpeuratzen duen langileatek, badila hurbiltasumat eta bere kliantekin uh, eta verifikatu tourtane uh, buligo gusietan uh, badira eskuora egiten duten langileak Salu uh, garbiki beurtzean bidesuneko bulegoan. Bon. E, Baina berzetan eskoleriko buleko guzietan. Gero askidea, ene guztuko ez, badu du e, hori lan batek eh? eta mentuaz kulturera kondia egin urbilduz edo gainako, pentsut behar dela aiziri eman ez dutenei tern ikasteko edo... Baina e, nik ez dut behine, arrasta ikxenditu, izan dain nizkuntza, izan dain eta galde berezibat izan dela eskoleritik, Uh, gero, eluda gure, gure kargo duna, afen, gure zuzen naria, uh, biziki, oai uh, Mondragon, espirut horri hurbildela, eta uh, Jean-Michel Arrasketekin lanak eginez, eta historio, beraz, berak badu uh, eskolegiai buruz, uh, respetu haundi bat, eta ta gero, nia horre, guai ukantoalaik burlatzea edo historioa, baina ditut bi etxemplu, dira zoma iturtea, bo, iruleiko anua eta historioa. Ah, baina, isi hilikean, ondoko aldean ere man, jartatzera, eta guai zei etxamiten nagozian horri. Ah, ordeon isil. Berriki, bat dugu, garapen uh, proiektuak launtzeko, Institut Developpaman Lokal da itzen da, eta urte guziz, bistana, suberoko eta pastoral horri galdia. Horre, uh, oh, beti eta pasto banan. behin iman ezkioz ezte askit, eztorio. Ez, aski, e ez berizia da, eta orta ne, birgura atian, karra haziut, uh, xuberoko kutsako lendakaria, eta nispein dut ementuaz siniesten, hari, harek uh, esplikatu du, eta hara, borde honek gauza, huzi eta merdira frogatu mentuaz, eta gero, respetia, uh, sortzen da, ez da problemaik. Al munduar beraz ogasso batzu egiten direla, oraino badirela egiteko eta oh, gauza batzuk gogoan atxigiko ditugu gauko bilkurat, bilkuratik. Eh, bai t xekeak eskoraz orainino egiteko begz bulza da bat eman, E, izkuntza erabiltzeko gure bilkuretan badirela itzulpen da, teknikak eta serbitxuak eta horiek ere gero gehiego baliatu eta langileak ere badirilarik egituretan horien formakuntza, sustatu eta bon badira urratz biziki teknikoak eta bereziak laguntzen aldutzen eskoren erabilpena. Daniel, Chantal eta Frantxoa, azken hitza erraiteko egiten dira gau zabatzu, geruari begira, Uh, nola ikusten duzu eta zerri lehentasuna eman. Bon, ni ezten iz, Be, bon, lehenik esperantza behar dela atxiki, eta nik uste dut, uh, Michele Berroko eriguen edanik uh, esaldi hori baliatu zien, eganez hobedela uh, ehun izan urratz uh, uh, uh, bat uh, egin, baino, edo batek ehun urratza egin baino. Eta uste dut beti jari bedetik gainiz, eskwarak behar du elkartu eta denak urratx hori egitea gomitatzen uh, ditut. Chantal, Zuri? Uh, Nik egan ezake behaz, uh, ostia nahi patua izan dena hemen eskorraren erabilpenari buruz. Gu autetxi bezala eta elkarteekin lan gehiago egin behar dugula. Uh, gure elkartean eta elkargoen bideak kuratz, kurutzatu behar direla. Bakotxa gure eskualdean anean hartzea ez dela aski eta eneiduritzat bada posibilitatea egun uh, froga eder bat da. Eh? Ogoita lau elkartek iardatxi uh, baitute gure galdeari eskorearen eh? oktaroaren um, prestatzeko. Eta egun biziana bizian behar dugu lan egin elkartek baitakigu ahasuntza dinamika nutik eldu den elkartetarik. Eta behazagu autetxe bezala, bon, badugu uh, gure Rikoetxeetan badugu zer egin egia da. Baina uh, eskoraren alde, ari diren elkartean uh, uh, aitzinean emaitea gure lana dela, Ez badugu beti uh, Funchesko guk uh, lan hori egiten. Baina aitzinean ez ari behar ditugu eta hori ekin lan egin posibilitateak badira. Uh, elkarrekin lan egin hartzeko eta azkartzeko, hara. Eta gu, e, e, baiko izan behar dugu, gu, haute e, txia, ez bagira eskualaren alde e, e, lanian ari, e, ene duditzat, huts ba, hondi bat da. Bakotsa gore eginan. Hutsa, milezke egin tal, askenitza, Franchoa? Bai, haipatu izan da, uh, formakuntza. Uh, menturaz uh, ez dakite denek, uh, memento untan, egunta lahatanoi bat, uh, herri E, herriko etxeetako e, langileak formakuntzan e, segitzen dutela. aipatua izan da CNFPT, zer batalia ez da izan, hor zonbait uktez, ez baitzuten aditu nahire, hara e, mintzailari buruzko formakuntza batzu, e, muntatuak izan zitezen. Eta e, bon, lehenbiziko urtia izan da, jaz, eh, beraz, znfp parte hartu du eh, formakuntza horietan. Bihitze zergaiteko Euskararen erakunde publikoak eh, ardatz, nagusi bat bezala proposatzen du, bere eh, hitzak menetan eh, formakuntza. Eman dezan, hau zaindegien dako, eh, herriko etxetako langileak formatuak izan ditesen, eh, bon, eh, gure hobetze kontratuetan, bada, formakuntza hori uh, uh, finkatua Euskarra Herreak publikoak pagatzen du eren bat uh, herriak bertze eren bat eta herri elkargoek hiluaren erena. Eta beraz uh, bon, modu hortan berri zeraiteko, eta lahatanoi bat uh, herriko etxetako teknikalari eta langile badira orai formakuntza uh, segitzen dutenak. Gauza, importanta da uh, ara Euskaraik kasia uh, izan da dien, eta, eta partikulazki gero, bai profesional mailan, baina nire bizi uh, uh, egune dugu bizian, normaltasun osoan behar du Euskarak plazaratua izan eta baliatua izan. Eta uste dut urratxez urratx gauzako betzen ari direla. Gauzako betzen ari direla Milesker Frantsoa maitia. Mileusker handi bat, unharat etorri zidezten uh, guzieri, autetxi, uh, gizarteko edo jendarteko eragile uh, guzietarik baginuen hemen, Euskara Teknikari Frango ere gure inguruan. Uh, milesker berriz ere antion arin ordukiri uh, eginik. Eta hagian, emantik uh, joaitean, uh, hola. Urugas batzuen egiteko gogoa piztuko zauzu eta denek elgarrekin euskara hobetuko dugu eta gehiago erabiliko dugu zuzu. Bai, hori da. helburu nagusia, eta eskorren urttaruaa izan da dila, urtaro gusitan. Eh? Eta beste hon, hasteko deneri untzak goza euskaraz. Hala, demate interesgargia beraz joan den igandian iragandena eta gian ondorioa ere ukanen duena, eskuararen erabiltzeko emaia emanen duena hor eguneroko bizian hemendik dikaintzina, baxen afaruan haintzineko hurratxak segituz. Mirezker Antolatzaileri, Mirezker Ramun Basok eta Inaki Martinez Delunari baita ere parte hartu duten guzieri. Ondoko egunak arte entzuleak.